Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. El rigor i la moderació seran els eixos que marcaran el programa electoral de Convergència i Unió pel que fa a les actuacions econòmiques. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Convergència i Unió ha presentat aquest cap de setmana a les caves per xet les seves propostes electorals relacionades amb economia. El rigor i la moderació, tal com Enric no l'hi ha reiterat en altres ocasions, seran els criteris que marcaran l'actuació de la formació si és el govern de Tiana. La Fundació BTEC ha presentat el projecte Ecosistema d'Innovació al Barcelonès Nord als empresaris del territori. La iniciativa proposa accions de creixement econòmic pels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Mungat i Tiana. El pilot tianenc Riqui Cardús ha aprofitat l'aturada del Mundial de Motociclisme per passar uns dies al municipi i descansar fins al cap de setmana del 31 d'abril i l'1 de maig, quan es reprendrà la competició. Cardús es mostra satisfet pels resultats a les dues primeres curses de Moto2. Diana, primera hora. Notícies. Convergència i Unió ha presentat aquest cap de setmana les seves propostes de maig. Sota el lema d'ara gestió, els Convergents proposen continuar amb el seu model de moderació pressupostària i amb un ajustament de la l'isenda local. Però també posen per sobre a la taula un seguit de projectes per reactivar l'economia local, com és el cas de la creació d'una oficina de turisme per atraure visitants al municipi. Les caves per xet han estat l'escenari de la presentació pública del programa electoral econòmic dels Convergents, precisament perquè un dels seus objectius principals de cara al proper mandat és és promocionar els recursos propis de Tiana a través de l'impuls i la consolidació de les fires locals com el Tastiana o el Tiana Verda, però també amb un major nombre d'accions de comunicació del comerç de proximitat a través de l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana a l'Assist. El cap de llista de Convergència Unió, Enric Nolis, també ha destacat la necessitat de fer visibles els valors tradicionals de la vila com és el turisme. Crearíem o imaginaríem rutes turístiques que podrien recórrer els cellers i les vinyes de Tiana, una altra ruta turística que podia recórrer les masies i edificis singulars de Tiana, si som capaços d'organitzar-ho, això són atractius perquè la gent ens vingui a veure i això promocioni l'activitat dels comerciants i dels gastrònoms locals. El foment de la creació d'Ocupació Tiana és una altra de les preocupacions presents al programa electoral dels Convergents que donen propostes de formació per aturats i joves a través del treball conjunt amb altres municipis de l'entorn, com és el cas de Montgat. Així mateix, proposen que l'Ajuntament s'assumi a iniciatives supramunicipals com la xarxa de serveis locals d'ocupació de la Diputació de Barcelona o el projecte Porta 22 del Consell Comarcal del Maresme. I també volen promocionar els emprenedors de la vila amb la celebració d'una festa anual a la qual es donaria un premi per reconèixer l'esforç d'algun local. Vull donar suport a les noves iniciatives empresarials dels emprenedors locals i recolzar els emprenedors que puguin venir de fora. Estudiaré i per poc que puguem implantarem un viver d'empreses eh? que ens permeti donar suport als emprenedors i els que portin noves iniciatives. I després, per últim, una cosa de caràcter més mm, lúdic és el fer una, una festa anual de reconeixement de l'empresari o emprenedor de l'any. L'accés a les noves tecnologies és un altre dels punts destacats del programa de Convergència Unió a la Vila. No li ha fet pública la seva voluntat de dotar tiana d'una xarxa de banda ampla que permeti millorar l'accés a internet de manera fàcil i assequible econòmicament. I a la mateixa línia de treball, els convergents aposten per facilitar la comunicació dels veïns del poble amb l'Ajuntament a través de l'administració electrònica. Més enllà de les propostes per reactivar l'economia local, l'acte de campanya d'aquest cap de setmana de Convergència i Unió també ha servit per explicar la situació de la hisenda municipal. La número 2 del partit i actual regidora d'Hisenda, l'Ajuntament, Olga Roer, ha volgut deixar clares les línies de treball del grup municipal que passen per donar continuïtat i compliment al pla de sanejament iniciat ja durant aquest mandat. Precisament per això ha anunciat que Convergència treballarà amb uns pressupostos mesurats i de contenció, Rue ha explicat que treballen amb una premissa molt clara, no assumir projectes que impliquin unes despeses fixes que el consistori no pugui mantenir. Ha posat com a exemple el projecte del Museu L'Ola Anglada. És un projecte que a tota la gent d'aquí ens agrada molt, però clar, hem de finançar el que és la inversió, que està encarrilat, però també les despeses de manteniment. Hem de contractar gent, s'han de fer exposicions, vull dir, tot això ho hem de poder fer. Això és un exemple, entre molts altres, que us podríem posar. Però si creem un servei hem de tenir suficient recursos com per mantenir-lo. La número 2 del partit també ha explicat que l'IBI continua sent la principal font d'ingressos municipals, però que prometen referenciar la seva revisió anual conforme a la pujada del nivell de vida sempre que les finances de l'ajuntament ho permetin. Diana a primera hora.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 El projecte té com a principal finalitat donar valor als agents d'innovació del sector empresarial ubicats al territori per tal de desenvolupar noves economies emergents a través del concepte d'ecosistema innovador, invertir part dels recursos disponibles en recerca i coneixement per tal de que el seu efecte potenciador sigui aprofitat pels habitants de la zona. En aquest projecte hi tenen molt pes els anomenats motors de coneixement, és a dir, aquells sectors lligats a les universitats implantades al territori i que poden donar grans beneficis a les empreses. Hi trobem la Universitat Autònoma, l'Hospital Germans Trias i Pujol, la Universitat de Barcelona, al campus Torribera de Santa Coloma de Gramenet i la Universitat Politècnica de Catalunya, que s'ubicarà a la zona del Fòrum del Besòs. A través d'elles es pretén implantar noves eines de les quals se'n podrien beneficiar diferents sectors empresarials de la comarca. Un d'ells, per exemple, el del vi, dels més implantats a la nostra vila. Ho explica el director d'ecosistema d'innovació, Josep Escolano. Si la unitat de, de recerca de dietètica i nutrició no pogués donar solucions innovadores a empresaris de, de, de, del camp del vi que estan intentant millorar els seus productes i lògicament per millorar-los millorar necessiten innovació. Si no ho tenim a disposició exactament a, a, a Torribera, tenim perfectament la xarxa de la Universitat de Barcelona que ens ha de permetre buscar solucions als problemes que tenim. En, resulta, en, en, en resum, seria unir allò que tenim, realment vist com un sistema global, treballar tots amb el mateix sentit, veure com les infraestructures s'han de posar també al servei d'això, en la presentació del projecte realitzada la setmana passada al Badalona Centre Internacional de Negocis, el BCIN, va ser el president de la delegació de la Cambra de Comerç, Ferran Alberg, i el president de la Federació d'Empresaris de Badalona, Joaquim Pedrós. El Fòrum de Municipis del Barcelonès Nord ha estat impulsat a través de la Fundació b i en els propers mesos es determinarà quines són les accions concretes que es realitzaran amb els diferents agents implicats en aquesta iniciativa. El que sembla clar és que un dels eixos del projecte serà aprofitar els més de 3.000 milions de metres quadrats d'espai industrial i reconvertir l'activitat que s'hi desenvolupa. També hi tindran pes les microempreses i els treballadors autònoms de la comarca. Sentim Josep Escolano. També els hem d'ajudar a enfocar la seva activitat cap allà on realment tinguin més rendibilitat i més possibilitat de creixement. Per ells sols ho poden intuir, però no n'hi ha prou i pensem que els podem ajudar. L'empresa petita, indiscutiblement, s'ha d'orientar al mercat, com ja ho està, però també s'ha d'orientar al mercat de les grans. Les grans, avui que se'n van a la Xina, se'n van a produir porai, també necessiten, i és imprescindible perquè es quedin, una xarxa d'empreses petites que estiguin enfocades a les petites innovació. Aquest projecte és subvencionat pel programa de projectes innovadors del Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, i cofinançat pel Fons Social Europeu. Tiana, primera hora notícies. El casal de joves de Tiana obrirà les seves portes per projectar la final de la Copa del Rei que el pròxim dimecres enfrontarà el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid a l'estadi de Mestalla. El partit començarà a dos quarts de deu de la nit i el casal estarà obert fins que el maig finalitzi. Aquesta proposta neix com una petició dels usuaris habituals del casal de joves i la intenció de l'equip de dinamitzadors del casal és que tingui continuïtat en altres partits d'interès que s'emeten en obert. Per tant, no es descarta que en els propers enfrontaments entre Blaugranes i Blancs a la Lliga de Campions, el Casal de Joves torni a convertir-se en un lloc de reunió per gaudir dels clàssics que aquest any ha deparat el calendari. Radio Tiana, Notícies, Esports.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 Riqui Cardús està molt satisfet amb l'estructura de l'equip de la Federació Catariana de Motociclisme que li ha donat una moto per disputar el Mundial. De fet, en l última prova, Riqui Cardús va demostrar la seva implicació amb l'escuderia i tot i acabar a terra, va tornar a posar la moto a la pista per seguir recuperant dades de cursa i millorant els propers grans premis, el més immediat el de Portugal aquí estarem vem este punt d'entrar els punts, però va ser amb vegades s'haurà ja vaig, a veure, vaig a dormir una mica a final de carrera. I bueno, i ja hem amb moltes més ganes, amb les coses més clares i i, i tirant davant els nostres objectius, la veritat és que va ser una pena, era mullat, estava barallant pels deu primers, allà era un, un dia per fer-ho fer realment bé, però, però em van poder les ganes i la falta d'experiència i, i vaig anar a terra com faltaien cinc voltes. No és Un problema que vaig acabar, vaig acabar d'on molts pilots està caient-me i la veritat és que he estat barallant amb, amb pilots com campions del món i, i, i em vaig deixar molts de darrere i això em dona moltes ganes per arribar a Portugal i treballar molt fort. La prova de Jerez declarada en Mollat com a conseqüència de la pluja que va caure a pràcticament tot el recorregut del circuit va resultar molt complicada i en ella es van produir nombroses caigudes que van trastocar les aspiracions de molts pilots. Entre ells hi havia Riqui Cardús. Tot i això, les sensacions en aquestes dues primeres curses són molt bones per a un Riqui Cardús, que compagina el descans amb els entrenaments al circuit de Montmeló ben a prop de casa. El pilot i el destaca les bones sensacions que ha tingut amb l'equip, del qual n'ha trobat una gran capacitat de treball i adaptació. A més, l'aposta econòmica realitzada pels catarians és important en una competició de gran exigència durant tota la temporada. Sí, estem tres setmanes, un mes, donant-ho tot i, i treballant per arribar a Portugal, som millors. No, a Qatar ja hi ja ha anat però. Ja, ja estic cansat d'anar a Qatar i, i aquí tenim un moment que les instal·lacions i entrenem fort al gimnàs i tot el que podem. No em puc queixar res, un equip amb amb molt nivell econòmic, que en aquest món és, és important i, i en aquest esport encara més. I, i tenen moltes nades de fer bé. M'han donat tot el que necessito des del primer dia i, i això en un equip de carreres i en els moments que estem ara m'ho agraeixo molt. La competitivitat d'una categoria com moto 2, on les motos corren en les mateixes condicions de motor, provoca que qualsevol pilot de la Graella pugui optar a disputar les curses. Tot i això, Ricky Cardús és realista i no es marca cap objectiu en la seva primera temporada aquesta categoria. La més complicada del Mundial i la més complicada jo crec que de la història, no? I amb pilots com Gwen Reini, eh, pilots, de, de clàssics pilots de la història, que, que diuen que no poden veure els les carreres, no? De emocionants i, i de lo perillosos que són. Jo des de dintre no ho veig així, però, però la, la, la gent ho diu que hi ha molt de nivell, molta igualtat i molts pilots. De la primera carrera era el meu objectiu, no? però hem, estic, confio en mi mateix i crec que, que ja, ho, ja ho podrem haver fet i a la primera carrera i a la segona podrem haver rematat, però per coses de l'experiència, per coses de les carreres no ha ser. Jo crec que podem lluitar per molt més endavant i a final de temporada veurem tot. De moment, Ricky Cardús encara no ha puntuat en una categoria dominada després de les dues primeres curses per l'italià Andrea Llanone, que ha començat amb un molt bon peu i ha estat segon i primer en les dues primeres curses de la temporada. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. L'entrevista.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 El projecte té com a principal finalitat donar valor als agents d'innovació del sector empresarial ubicats al territori. I per conèixer quins són aquests detalls d'ecosistema d'innovació al Barcelonès Nord, en parlem amb el seu director, el Josep Escolano. Molt bon dia, Josep. Bon dia, tinguem doncs d'entrada, explica'ns aquest projecte, Ecosistema d'Innovació al Barcelonès Nord. Aquestes dues paraules, no? Ecosistema d'Innovació a la comarca. És una cosa que és nova, que no existia. Explica'ns en què consisteix. Correcte. Probablement seria interessant eh, dir primer que aquest és un projecte eh, clarament liderat pel Fòrum dels municipis que tu has comentat. Sí. És a dir, que surt de la voluntat eh, de l'administració local. Molt bé. Aquesta administració, aquest fòrum que aplega aquests municipis, en el seu moment encarrega la Fundació Betec, que, ho he dit molt ràpidament, és una fundació pública que està encarregada de tirar endavant el campus de Diagonal-Bassós de la part del fòrum, ja, per tant, a Sant Adrià, Barcelona-San Adrià. Aleshores, aquesta fundació se li és encarregada ja en el 2010 doncs que reflexionis sobre el que podríem dir les línies estratègiques del que podríem dir un millorament de, i enfocament cap a la innovació d'aquest territori. Molt bé. I de qui neix aquest, això que tu has comentat, aquest projecte d'aquest ecosistema d'innovació de Barcelona Nord. Perfecte. Un dels objectius és el desenvolupament de noves economies emergents a, a través del concepte d'ecosistema innovador. Explica'ns aquest concepte en què consisteix exactament. Bé, ecosistema certament ens aboca el que podríem dir l'ecologisme. No? Mm. El que ve dir és que en aquest territori conviuen diferents agents, diferents actors i seran ells i tots ells i conjuntament els que podran desenvolupar elements d'innovació econòmica que facin que aquesta crisi que ha donat un cop molt important en aquesta zona Barcelona del Barcelona Nord, doncs pugui aixecar una mica la mirada. Un dels elements més importants d'aquest ecosistema són precisament el que li diem nosaltres els motors de coneixement. Això són les universitats que hi ha al territori. Mm -hmm. Aquestes universitats, perdona, eh, aquestes universitats, bàsicament, per, aquí, per, aquí, per, per refrescar, eh, és, per una banda, el magnífic i potentíssim àrea d'assistència de coneixement de, de sanitat de Can Ruti, que està liderat per la Universitat d'Autònoma. Un altre, potser menys conegut, però d'una gran qualitat, que és una iniciativa de l'Universitat de Barcelona a Santa Coloma, que és Tor Rivera, dedicat a la dietètica i la nutrició. I el campus que està promocionant la Fundació b que en un futur serà una realitat, que és el campus de la enginyeria, eh, desenvolupat bàsicament per l'UPC. Sí. Per tant, la l'UB i l'Autònoma és un luxe tenir-los en aquest territori, i ha semblat una bona idea aprofitar aquest motor per juntament amb les persones i els, i els actors socials més el teixit industrial i teixit empresarial de la zona doncs, generar una diguem-ne una nova economia dirigida doncs, més cap al futur per crear nous llocs de treball més enfocats a, a un valor eh, diferent del que avui mateix tenim més orientat a economies de la construcció etc. De fet, parlant del Barcelones Nord i crisi econòmica, a banda d'una crisi que és discriminatòria, que afecta més uns sectors que altres, i hi ha uns territoris més que altres, el Barcelones Nord precisament és un dels territoris on més ha patit aquesta crisi econòmica i on més taxes de o la taxa de d'atur és més alta, de la província de, de Barcelona i de municipis que hi, ha, que hi ha aquí a prop. De fet, el Barcelones Nord, com a, com a àrea, com a territori, no té massa marge de, de creixement. És a dir, totes les indústries que es van instal·lant al seu moment eh, ja han mort o ja han estat substituïdes en, en molts casos, com és el cas de, de Badalona o Montgat, indústries doncs, per vivendes o inclús el port esportiu. El barcelonès nord ja no té més marge no?, de creixement per crear noves indústries. Per tant, eh, s'ha de potenciar el que dèiem, el coneixement i, com comentaves, els motors de coneixement. Sí, però permetin que l'hi O sigui, efectivament, eh, és veritat de que absolutament d'acord amb que no, la crisi no afecta igualment per tothom, això és una claretat, i efectivament aquest territori ha estat durament golpejat, no? perquè és un territori que estava molt enfocat a en molta indústria depenent de la construcció, diga li aluminis, diga li fustes, digue-li tot aquest tipus d'industria auxiliar, i aquesta ja, ja sabem que rebot bé. Però hem de tenir en compte que una gran oportunitat del territori és precisament l'espai industrial que té. Són més de 3 milions de metres quadrats que avui ah. tenim, que no cal inventar. Que els tenim en una situació, diguem-ne, que no és la idònia, Que els tenim, segurament, amb uns usos que no són els idònies. amb unes economies que no creen el valor afegit que tots voldríem. Estic parlant de logística, d'alguns magatzems, dedicats a, un, a, una, a una activitat que segurament no és el que ens enfoca aquest territori més cop al futur. Aquesta és la realitat que hem de canviar però realment el territori el tenim, el teixit industrial el tenim, les organitzacions empresarials les tenim. Per tant, diríem de que el que cal és treballar tots junts, treballar com un ecosistema, si se'm permet, aquesta... és a dir, que unint els diferents sistemes d'innovació, els sistemes d'infraestructures i els sistemes corporatius que existeixen, i enfocar-los, ens dona la sensació, que pot ser una bona idea, enfocar-los precisament al coneixement que s'està generant en aquesta zona. I, per tant, que no siguin empreses de fora, quan dic de fora, vol dir de, de Califòrnia, eh, no de fora, de, de Martorell, que sí. ens semblaria fins i tot bé. Eh? Si no, estic parlant d'empreses realment de fora que agafin aquest know-how, aquest coneixement, i que realment se n'aprofitin, lògicament, doncs, amb, amb satisfacció dels que transfereixen aquest coneixement, perquè al final el camí la universitat està per això, està per per generar el nou coneixement per transferir-lo. No necessàriament en el territori. No és una condició que se li ha de posar en un centre de recerca transferir el seu coneixement al territori. Però si aquest territori està preparat per rebre'l, doncs és obvi doncs que Can Rutí està encantat, de fet ho està fent i amb molta força, la Universitat de Barcelona igualment i l'OPC està abocada a treballar aquesta idea. Uh -huh. De fet, uh, l'ecosistema d'innovació al Barcelones Nord hem dit que proposava accions de creixement econòmic per a aquests municipis, entre ells uh, Badalona, però també hi ha Tiana, el que ens toca ben de prop. A Tiana uh, ens ve el cap com no podia ser una altra manera el que és la cultura vitivinícola i tot el que és la potenciació que hi ha últimament de la cultura del vi i, i bé, els vins ecològics, que també segueixen potenciant aquí, Tiana. Per exemple, intentaria fer-se una mena de connexió entre els motors de coneixement per la producció de vins, millorar-la a, a través d'aquest nou ecosistema per potenciar la seva producció, en refereixo. Exactament és aquesta idea, és un bon exemple. Eh? I en aquest sentit, probablement la Universitat de Barcelona tingui, tingui molt d'interès en, en ajudar a desenvolupar això. No? Però, però fins i tot, a vegades parlem d'aquestes tres universitats, perquè és evidentment el més potent que tenim, no? sí. però és indiscutible que vull dir, aquestes universitats també estan en xarxa. No? I la Universitat de Barcelona està en xarxa internacionalment, la UPF té campus... Bé, bueno, totes elles, aquestes tres universitats que he dit, tenen campus d'excel·lència internacional.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 Buscar solucions als problemes que tenim. Mm. Em resulta En resum, seria unir allò que tenim, realment vist com un sistema global, treballar tots amb el mateix sentit, veure com les infraestructures s'han de posar també al servei d'això. Avui hem millorat molt en mobilitat, però encara hem de millorar molt. Vosaltres eh, sou constantment denunciadors, per dir-ho així, de les millores que s'ha de fer en el transport de rodalies, en altres coses. S'està millorant, però no suficient. I, per tant, també hem de posar el que és aquest esforç que s'està fent d'infraestructures, que és molt important perquè els ciutadans ens beneficiem de noves, de noves línies de metro, però també en aquest sentit. I, per exemple, si cal també millorar doncs, el que podríem dir les connexions eh, d'internet, les connexions de, de dades, i sí, perquè les empreses se sentin més fortes fent servir doncs, cables amb més poder, doncs això també s'ha d'intentar. Hem parlat de, de grans empreses, de grans universitats, però al Barcelonès Nord hi ha un altre sector que no en parlat, que és el dels autònoms, els petits i els microempresaris que també regnen. A, a, el projecte també s'adreça a aquest tipus d'empresaris. de forma molt especial perquè és evident de que el projecte s'adreça a, a, a, a potencial que tenim, n a buscar el que no tenim. Diguem-ho clar Vull dir, si evidentment aquests 3 mil milions de de metres quadrats, alguns d'ells poden ser utilitzats per alguna empresa de fora que pugui crear 300-400 llocs de treball, no cal dir que això seria una magnífica notícia per nosaltres. Eh? Per tant, aquest és un enfoc constant del projecte. Però és evident, i aquí és la importància que comentava, de tenir molt present i comptar amb el que tenim. I el que tenim, que li aquest sistema corporatiu, és un teixit petit de professionals, d'autònoms, i de mitjanes i petites empreses. Però aquests, aquests empresaris, per dir-ho així, petits, autònoms, també els hem d'ajudar a enfocar la seva activitat cap allà on realment tinguin més rendibilitat i més possibilitat de creixement. Per ells sols ho poden intuir, però no n'hi ha prou, i, i pensem que els podem ajudar. Uh -huh. Avui hi ha un, un petit transportista que um, sigui capaç de reflexionar amb l'Institut Gutmann, suposo que el coneix, n'ha sentit parlar. Bastant bé, sí. Un, un, un, un institut d'excel·lència. Mm? Reflexionar sobre si es poden fer millores en la seva petita flota de 3 furgonetes. No estic parlant de 3.000, de 3, 4, 5. Petits canvis que puguin fer, facilitar a uh, persones... Uh, aquests petits canvis que en un moment donat un petit empresari que té 2 o tres furgonetes, que, està, que tradicionalment ha, ha, ha transportat palets per la construcció, que pugui dirigir la seva activitat de transport cap a una necessitat que li vingui donada, cap a un institut Gumban que li explica que hi ha unes necessitats. I pues, això pot ser d'una magnífica ajuda. Estic parlant ja d'una micro, eh, microempresa, sí. I, i així tantes, perquè fixis bé que l'empresa petita indiscutiblement s'ha d'orientar al mercat, com ja ho està, però també s'ha d'orientar al mercat de les grans. Les grans, avui que se'n van a la Xina se'n van a produir per porall, també necessiten, i és imprescindible perquè es quedin, una xarxa d'empreses petites que estiguin enfocades a les petites innovació. Un cas molt clar també és amb eficiència energètica. L eficiència energètica és alguna cosa de grans empreses energètiques, és evident. Però les solucions d'eficiència energètica moltes vegades passen per petit coneixement que tenen tallers de motors que milloren l'eficiència dels motors a partir de petits invents que fan ells invents que no poden treure en el mercat perquè no tenen capacitat suficient de finançament per fer grans campanyes, però sí que poden vendre a les grans empreses. Això és el que hem de connectar. Aquests nodes són el que intenta l'ecosistema d'innovació connecta. Com ho ha de fer una empresària ara mateix, per exemple, si ella es vol beneficiar o vol fer algun tipus de consulta dins aquest ecosistema d'innovació al Barcelonès Nord? Com funciona com a consultoria? Com se'n pot beneficiar? Però En aquests moments estem en un procés de, de, de llançament del projecte. Això vol dir que gràcies a vostès i gràcies a organitzacions empresarials, com va ser l'altre dia la delegació de Barcelona es nostre, la Cama de Comerç i la Federació d'Empresaris, i així de Badalona. I així anar fent, perquè no, no són aquests, i totes els, els, i totes les regidories de promoció econòmica, etcètera. O sigui, no parem el petit equip del Betec d'anar, eh, diguem-ne, millorant el projecte, d'anar incorporant noves iniciatives, etcètera. Això avui té un finançament del SOC per llançar aquest projecte i està en un període de llançament. El primer és col·laborar és a dir, per tant, doncs, eh, uh, uh, entrar en la pàgina de Btec, dintra de quatre dies o de més, encara no, però uh, a finals de mes ja el, el, el, aquest projecte ja tindrà un, diguem, que vam diem ara un espai virtual de, de cooperació per tal que la gent ja entri, s'interessi, pugui posar-se en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí doncs, entrar en relacions i respondre a aquesta pregunta. Com podem nosaltres eh, orientar-nos amb això que està dient, que sona bé però la realitat és molt dura i hem de pagar les nòmines i tot això no ens ajuda a pagar les nòmines. Eh, a mig termini, com podem posicionar-nos per estar preparats per això que està dient? Formació, què necessitem? Doncs aquesta és la pregunta, que òbviament, segons cada cas, segons cada... Cada empresari, segons cada sector, tindrà una resposta a una altra. Per tant, eh, seguir-nos, eh, veure eh, estar eh, entrar en contacte amb nosaltres, nosaltres estem en contacte amb ells, o estem intentant, estem esforçant-nos per tal de que aquest projecte vagi sent conegut i per tant, doncs, eh, eh, el que diuen connectar, és el que ara en aquests moments estem fent. Doncs ens quedem amb aquesta visió positiva sobre aquest projecte, Ecosistema d'Innovació al Barcelonès Nord, eh, adreçada doncs, als empresaris del territori. Esperem que els tianencs, ja comencin a basar-se en aquest nou terme. N hem volgut parlar amb el director del projecte, el Josep Escolano. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres i em poso a la vostra disposició perquè, com heu vist, el que és molt interessant és que ens aneu seguint, també per sentir-nos seguits i, i valorats eh, i, i, i, alhora, tenir aquest sentit de responsabilitat i explicar-vos el que fem i, i com ho estem fent. Doncs ho, farem. ho podrem fer a través de les xarxes socials, no? D'adueixo, també. Efectivament. Perfecte. Que ara ens comencem a mirar també per aquí, els mitjans de comunicació. Efectivament. Moltes gràcies, Josep. Gràcies. Bon dia. A tots. L'entrevista. Tiana, serveis informatius.